Nationaldemokraternas principförklaring Principer, målsättningar, åtgärder Reviderat 2005-12 december Alla folks rätt till liv Princip Att i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk ska riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra vitt skilda folk. Målsättning Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna Ingen kan bättre ta tillvara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Den svenska kulturen står inför förfall och en yttre massiv påverkan som allvarligt hotar dess existens. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-europeer ska vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan. Åtgärd. Aktivt upplysa folket om att svenskarna håller på att assimileras med helt främmande kulturer och att det svenska folket på sikt riskerar att helt upphöra att existera. Stoppa invandring till Sverige från länder utanför den västerländska kulturkretsen och pröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd utfärda till invandrare från dessa länder. Återkalla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdas på felaktiga grunder. Det eventuella obehag repatriering medför är visserligen underordnat det permanenta skada vårt folk åsamkas om repatrieringen uteblir. Men obehaget för det repatrierade ska icke desto mindre lindras i största möjliga mån genom återflyttningsbidrag och annat stöd. Utvisa det invandrare som genom brott visat att inte vill eller kan vara en del av vårt samhälle. Stimulera invandrare att återvända till sina ursprungsländer genom återflyttningsbidrag kombinerat med biståndsprojekt. Avskaffa skatteslaveriet, princip. Vi nationaldemokrater anser att du ska bestämma över din lön. Idag har Sverige världens högsta skatter. Så när nu tvingas de flesta löntagare betala minst 60% i skatt, direkta och indirekta skatter. Äger löntagaren i en villa kommer han ofta upp i cirka 70% skatt. Den svenska medborgarna är mer slav än fri, eftersom skatterna generellt är högre än nettoinkomsterna. Staten konfiskerar även tidigare beskattade pengar inom många områden. Fastighetsskatten är exempel på en hög straffavgift om skatten tilltvingar sig utan att fastigheterna inneburna inkomster för ägarna. Moms på elskatten är ett annat exempel på den socialistiska demokratins groteska skatteform. Målsättning Vi vill införa en lag som skyddar dig som medborgare mot politikernas konfiskeringar. Vårt mål är att begränsa skatten på arbete och kapital till högst 15%. procent. Efter en avveckling av det nuvarande socialistiska systemet Räcker en 15% i löneskatt för att finansiera Sveriges infrastruktur, sjukvård, skydd och rättsväsende. Kommunalskatten för löntagare var 14,8% år 1960. Då hade inte heller moms, skatt på el, vatten med mera. Åtgärd De flesta nuvarande skattefinansierar bistånd, till exempel u-hjälp, organisationsbidrag, flyktingbistånd, socialbidrag till arbetsvilja, författarlöner, bidrag till fria teatrar och dylikt ska bygga på frivillighet. Föreningar och enskilda har då full frihet att organisera och själva finansiera sådana biståndsverksamheter. Ingen ska tvingas att betala. Därmed uppstår en fullkomlig rättvisa, frihet och demokrati. Nationaldemokraten vill således myndighet förklara dig och ge dig rätt att själv bestämma över din lön och ditt liv. Bistånd. Princip. Sverige bör hjälpa andra nationer som hamnar i temporär nöd. Den bästa hjälpen är att hjälpa människorna på plats eller i närområdet. Det är en björntjänst att flytta människor till en helt okänd kultur som ni inte kan assimilera sig i. Hjälp i närområdet är dessutom mycket mer kostnadseffektiv och kan rädda fler människor. Målsättning. Det bistånd Sverige ger ska ges direkt till länderna i fråga utan till hjälporganisationer som kan garantera att medlen verkligen används till rätt ändamål. Hjälpen ska vara långsiktig och syftar till att bygga upp möjligheter till självförsörjning på den nivå och i den takt länderna klarar av, utan kontinuerlig tillförsel av materiell eller expertis utifrån. Åtgärd. u ska under en övergångsperiod främst gå till länder som tar emot återvandrande människor från Sverige. Därefter ska U-hjälpen inte vara skattefinansierad utan vara frivillig. Utbilda de invandrare som kommer till Sverige från tredje världen i U-hjälp så det kan hjälpa till att bygga upp sina egna länder. Stoppa bistånd som går till korrupta regimer och fördela det via hjälporganisationer istället. Byggarkitektur och konst, princip Byggarkitektur är en form av offentlig konst. Byggarkitekturen och offentliga konsten påverkar människors välbefinnande och ska därför tas på största allvar. All offentlig konst ska utgå från folket. Målsättning Byggarkitekturen och offentliga konsten ska ha som mål att försköna samhället och skapa harmoni, välbehag och inspiration hos den enskilde medborgaren. Vackert och skönt är vad majoriteten av svenskarna uppfattar som vackert och skönt. På samma sätt som konstnärerna har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri ska medborgarna ha rätten att slippa osund konst i sin vardag. Åtgärd Det svenska folket ska vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten ska om så möjligt appellera till vår folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter. Demokrati, princip. Folkets vilja ska styra landets öde och politikerna ska tjäna folket och inte tvärtom. Den politiska och ekonomiska makten ska vara så decentraliserad som möjligt så att beslut fattas lokalt av den som är insatta i problematiken och som är direkt berörda. Decentraliserat beslutsfattande ökar också vars och ens möjlighet att påverka sin hembygd och ökar därmed samhällsengagemanget. Målsättning. För att demokratin ska få ordentligt fest i samhället måste vi lämna dagens massmediamonopol bakom oss och skapa ett verkligt folkstyre. Folkets allmänpolitiska kunskapsnivå måste vara hög så att det inte riskerar att manipuleras av makten. För detta krävs en objektiv och oberoende massmedia med spridd ägarstruktur. Var och en ska känna att han kan påverka sin hembygd och sitt närområde och bära en del av ansvaret för sin framtid. Åtgärd. Alla frågor av större betydelse ska avgöras genom folkomröstning både lokalt och på riksplanet. Avskaffa landstingen och överför deras uppgifter på kommunerna. Makten ska decentraliseras med mer självstyrande kommuner och kommundelar. Då beslut ska fattas som bara berör ett lokalt område ska representanter för området i fråga vara det som har slutordet. Ett krav på en viss lägsta nivå avseende den allmänpolitiska kunskapsnivå hos dem som ska påverka samhällsviktiga frågor är ett måste för att säkra demokratin. Kunskaperna om det praktiska styret av samhället ska förmedlas av skolorna ...och vara så lättillgängliga att alla som vill ta del i samhället kan tillgodogöra sig Det som inte heller blir statligt samhällsansvar ska heller inte ha rätt att påverka. Ekonomi. Princip. Sverige ska vara en suverän stat även på det ekonomiska området och ska i största möjliga mån vara självhushållande. Folket ska ha kontroll över samhällsviktiga institutioner. Små företag måste ges optimala förutsättningar att bildas och verka. Dessa utgör motorn och nyskapande i ekonomin. Småföretagarna är även viktiga för demokratin, då företagare är människor som lär sig att tänka självständigt, att planera och att ta ansvar för sina beslut. Dessutom får fler människor på detta sätt en del i den ekonomiska makten. Familjens betydelse måste lyftas fram och bejakas även på det ekonomiska planet. Målsättning Staten ska genom tullar och skattelättnader stödja näringar som riskerar att försvinna från Sverige. Företag i Sverige ska i största möjliga mån vara svenska ägda. Samhället måste ha kontroll över för folket viktiga näringar, såsom bank- och försäkringsväsende, tele- och andra kommunikationer. Sverige ska ha ett bra klimat för små företag. Nystartade för småföretag ska få hjälp genom skattelättnader och rådgivning. Familjens betydelse ska stärkas genom att båda makarnas inkomster sambeskattas och genom att den sammanslagna inkomsten står som grund för bådas pension. Åtgärd. Stoppa försäljning av för folket viktiga anläggningar. Gör om reglerna och förenkla byråkratin för att underlätta för små företag, särskilt för nystart. Stoppa gruvdrift av utländska bolag som gratis förut råvaror i Sverige. Begränsa möjligheten för utlandsaktörer att köpa in sig i svenska företag. Skatte- och pensionssystemet ska modifieras så det utgår från att familjerna är en enhet. Ett Europa av nationer. Princip. Självständiga stater som inte känner ett beroende till andra är en förutsättning för en fredlig samvaro där ingen känner sina rättigheter hotade. Nationaldemokraterna sätter ett värde i att Europas länder kan behålla sina unika karaktärer, folken sina egenskaper och att dessa förutsättningar att utveckla dessa vidare. Vi vill bevara den mångfald och rikedom som utgörs av Europas många nationer och motverka kulturell likriktning. Målsättning Vi vill ha ett Europa med suveräna stater där ingen bestämmer över någon annan. Jämställda och självbestämmande nationer är en förutsättning för goda relationer mellan folken. Det kan utminna i olika former av gemensamma avtal och annat samarbete. Vi vill att det svenska folket ska bestämma över sig självt, stifta egna lagar, ha egen valuta, egen polismakt och egen försvarsmakt. Åtgärd Sverige ska inte gå med i EMU. Sverige ska verka för att EU avvecklas och ersätts med samarbets- och handelsavtal. Samarbetet inom Norden ska fördjupas. Familjen. Princip. Familjen är samhällets och nationens grundpelare. Våra barn är vårt folks framtid och det vi kan ge våra barn idag kommer att forma nationens morgondag. En trygg familj är en viktig förutsättning för att fostra trygga och självständiga människor- som kan föra vidare och utveckla en potential som vårt folk besitter. En sund familj ska därför prioriteras på alla sätt. Att ta hand om sina barn är en mycket förtjänstfull insats och den bästa investeringen i nationens framtid. Mannen och kvinnan är olika, både fysiskt och mentalt. Att de olika beror i första hand på biologiska faktorer. Mannen och kvinnan kompletterar varandra och föreningar dessa är ett barns bästa utgångspunkt i livet. Att tillhöra en sån familj är närmast en rättighet för varje barn. Abort ska aldrig användas som preventivmedel. Målsättning Det viktiga arbete som framförallt kvinnan uträttar i hemmet ska inte negligeras eller förringas, utan lyftas fram som det förtjänstfulla och viktiga arbetet det är. Samhället måste erkänna denna insats, både moraliskt och ekonomiskt. Det ska för svenskar inte finnas några ekonomiska hinder för att skaffa barn. Det är en målsättning att återställa en sådan sexualmoral och ansvarsfullhet att antalet aborter minskar och på sikt bara används i medicinska fall. Åtgärd Föräldrarna ska ges valfrihet mellan att stanna hemma med barnen i första åren och att utnyttja annan barnomsorg. Skattelättande ska införas för småbarnföräldrar. Sunda familjeideal ska prioriteras i det offentliga Perverterade familjeformer ska inte få samhällets erkännande som godtagbara alternativ till naturliga familjer. Finns inga barn ned i bilden för detta naturligtvis inte begränsa den enskildes privatliv. Tiden när vilken abort får utföras sänks till tio veckor. Samhället ska istället underlätta möjligheten att adoptera barnet i en svensk familj som vill ha barn. Tystnadsplikten kring abort hävs. ...och informationsplikt till föräldrarna införs. Försvaret. Princip. Sverige ska vara självständigt och dess neutralitet trovärdig. Allmän värnplikt fostrar unga män och höjer försvarsviljan och gemenskapen inom alla samhällsskikt. Målsättning. Vår försvar ska vara utformad så att hela Sverige ska kunna försvaras... Alla unga män ska göra värnplikt. Värnplikten ska präglas av konstruktiv utbildning och vara meriterande i arbetslivet. Åtgärd Stoppa nedläggning av förband. Trygga Sveriges alliansfrihet och skicka inte svenska soldater att kriga under EU-flagg. Bered plats åt alla unga män att göra värnplikt med hög utbildningskvalitet som även är till nytta i det civila. Hälsa och kost, princip. Hälsan är av yttersta betydelse för ett folks välbefinnande, både på kort och på lång sikt. Hälsa är inte något som bara syns på ytan, utan något som målmedvetet måste byggas upp inifrån. Folkhälsan påverkas till stor del av den enskilde medborgarens kost och fysiska träning. Det är viktigt att komma till rätta med det som är orsak till ohälsan och inte bara symptomen. Målsättning Bara genom målmedveten satsning på folkhälsan kan vi undvika en sänkning av medelåldern och komma till rätta med många av välfärdsåkommorna. I samhället ska det finnas näringsrik och bra mat tillgängligt. Dessutom ska det finnas goda möjligheter och tid till fysisk träning. Åtgärd Det svenska folket ska erbjudas information om hälsans betydelse och hur denna uppnås så att denna kunskap lite allmänt tankegåts. Dessutom ska bra och föda prioriteras och i vissa fall subventioneras av staten. Den amerikanska skräpmaten och jämförbar mat ska motverkas då den är ett hot mot folkhälsan. Kultur. Princip. Varje nation har sin unika kultur som håller samman folket. Ett folk samlad erfarenhet, kan sägas vara en del av kulturen, då människan har förmågan att föra vidare och utveckla kulturen från generation till generation. De mest betydelsefulla beståndsdelarna i kulturen är principer för hur människor bör förhålla sig till varandra, vad som i övrigt anses vara rätt och riktigt, samt vad som är värdefullt eller eftersträvansvärt. Världens fantastiska mångfald av kulturer är beroende att varje enskilt folk värdesätter och värnar sin egen kultur. Målsättning Slå vakt om att fördjupa de traditionella svenska värderingarna och egenskaperna såsom respekt för andra, omtanke, hederlighet, flit, objektivitet och självkontroll. Det offentliga ska i möjligaste mån präglas av föredömen och förebilder som personifierar dessa värdefaktorer. Stora främmande inslag i samhället Såsom uppförandet av moskéer eller liknande ska inte få förekomma. Åtgärd. Begränsa inflytandet av främmande kulturer i Sverige. Särskilt sådana vars uppfattningar går stick i stäv med det traditionella svenska. Prioritera sunda ideal i offentliga sammanhang som visar upp eftersträvansvärda och livsbejakande egenskaper. Begränsa offentlig och exponering av nedbrytande eller degenererande inslag. Såsom glorifieringen av perversioner sjukkonst och framhävandet av amerikansk gettokultur. Detta görs bäst genom man låter de boende i området själva välja vilken konst de vill ha. Upplysa om och motverka de globala maktstrukturerna i världen som arbetar för att förinta de olika ländernas kulturer och ersätta dem med en konsumtionskultur. Landsbygd princip Folket och landet bildar en odelbar enhet. Den mark vi vårdar för att kunna överlämna till våra barn har vi i vårt tur ärvt av tidigare generationer. Ingen kan ta lika väl hand om marken som är markägare. Det är jorden går gått i arv i generationer där ett naturligt band uppstått mellan människan och naturen. Det finns också en naturlig omsorg om djurens väl och om det livsmedel som produceras håller hög kvalitet. Målsättning vi vill ha en levande landsbygd där så många som möjligt har en kontakt med naturen där så många som möjligt har del i att vårda sin del av den svenska marken. Skogs och lantbruk ska ej bedrivas i industriform utan småskaligt. Det ska vara ekonomiskt möjligt att bruka jorden i en liten skala. Livsmedel som produceras på ekologiskt sätt och därmed inte är det på näringsämnen ska prioriteras. Åtgärd. Avskaffa fastighets- och förmögenhetsskatt för vanligt boende, familjejordbruk och små skogsbruk. Inför skattelättnare för ekologisk produktion av livsmedel som är rika på naturliga näringsämnen. Förbjud den plågsamma halal- och korsröslakten. Och förbjud import av sådant kött. Massmedia. Princip. Press och andra massmedier är folkets viktigaste informationskällor och utgör därmed de mäktigaste opinionsbilderna i vårt samhälle. På samma sätt som fria massmedier kan vara den största garanten för folkstyret, kan kontrollera och styr massmedia innebära det största hotet mot demokratin. Målsättning. Det är av yttersta vikt att massmedia har en objektiv och heltäckande rapportering så att folket får tillgång till riktig information och därmed förutsättningar att själv ta ställning. Massmedias ägande struktur måste spridas så att demokratin förankras. Åtgärd. Skärplagen om kartellbildning för massmedier och tillse att den efterlevs. Säkerställ att inga stora svenska organ ägs av utländska intressen. Miljö. Princip. Naturen är vår moder. Naturlagen har utvecklats oss till människor. Eftersom vi underordnar naturen måste vi alltid anpassa oss efter naturlagarna. Både de socialistiska och liberala ideologierna står i direkt motsats till naturens lagbundenhet och innebär att naturens ursprungliga utvecklingsplan för oss människor inte bara stoppas vi går till och med bakåt i alla hänseenden. Psykiska och fysiska sjukdomar ökar. Intelligensen och moralen sjunker. För jorden, växligheten, vattnet och luften innebär materialistisk politik, skövling, försurning, förgiftning. Förr eller senare kommer naturens hämnd och eliminera en stor del av mänskligheten om inte miljöförstöringen stoppas. Däggdjuret Homo sapiens, människan, är inte slutmålet i naturens plan och modern natur kommer inte att tillåta en total förstörelse av denna planet. Målsättning vi anser det negativt med en ständigt ökad folkmängd, geografisk expansion av bebyggelser samt fler miljöskaliga industrier. Vi strävar efter harmoni mellan modern civilisation och naturen. I år miljoner har människan levt i skogar. Därför är det positivt för vår psykiska och fysiska hälsa om samhället förändrades så att fler människor kan leva nära eller i naturen. Vi vill återställa och skydda naturens biologiska rikedom och mångfald. Nordens alla arter och underarter ska i möjligaste mån kunna leva i naturlig miljö för att garanteras överlevnad. Vår politik utgår också från etik, som innebär att djur inte får utsättas för lidande. Människans kommunikationsförmåga och intelligens medför ett ansvar att skydda våra medvarelser på denna planet, inte att utsätta den för lidande. Åtgärd Exempel på åtgärder som snarast vill lagstifta: Förbud att utföra plågsamma djurförsök, inga undantag ska medgivas Husdjur ska få rättsligt skydd mot misshandel, vanvård och mord Djuren ska äga sina egna liv och inte vara människors ägodelar Den som tar hand om ett djur ska betraktas som dess målsman Lämplighetslicens ska erfordras för att vara målsman till hundar, katter och andra husdjur Djurplågeri ska straffas väsentligt hårdare än för närvarande. Import av hund och kattskin ska förbjudas. Stora krav ska ställas på jägares kunskaper och etik så att djur utsätts för minsta möjliga smärta och ångest. Barbariska slaktmetoder som korsslakt och halalslakt ska inte tillåtas. Importförbud ska gälla för djur som slaktas på ett sådant sätt. Djuruppfödning ska ske på ett humanare sätt än för närvarande. All djurhållning ska regelbundet kontrolleras av myndighet. Vi vill genom information och amnestiva åtgärder drastiskt minska den enorma bidragsfinansierade överproduktionen av kött i Sverige och verka för att human djurhållning prioriteras före ekonomiska intressen. Djur- och växtliven i haven ska skyddas mot rovdrift och förgiftning bland annat genom vattenreservat, nationalparker i hav och sjöar fiskordningen ska begränsa den oerhörda mängd fisk som nu kasseras vid nätfiske i haven. Nationell solidaritet, Princip. Samhället har en skyldighet att sörja för medborgarnas hälsa och utbildning. Samhället ska också sträva efter att erbjuda alla medborgare de bästa förutsättningarna att utvecklas oavsett den position de har i samhället. Att få personliga bidrag eller allmoser från staten är däremot alltid förnedrande för den enskilde och ska det längsta undvikas. De individer som inte är i stånd att klara sin egen försörjning ska få det stöd de behöver. Men detta stöd ska inte vara passiviserande utan tvärtom leda in individen till att ta aktiv del i samhället. Samhällets stöd ska inte kunna missbrukas av den som bara letar efter ett enklare sätt att försörja sig. Principen ska vara att den som får hjälp av samhället med sin försörjning ska avkrävas en motprestation. Målsättning Samhället ska tillgodose medborgarnas behov i fråga om skola och högre utbildning samt sjuk- och tandvård till symbolisk pris. Samhället ska även subventionera allmänna kommunikationer samt verksamheter som syftar till att bilda och utveckla medborgarna. Samhällets målsättning måste alltid vara att det absoluta flertalet människor ska klara sig helt utan bidrag och där samhället vill gå in för att stötta enskilda ska det i huvudsak ske i form av skattelättnader. Ingen ska behöva sakna livets nödtorv, men arbetsföra människor ska i första hand erbjudas arbete för att klara sitt uppehälle. Det som hamnat snett i samhället ska förutom stöd få hjälp att komma på fötter igen genom att lära sig att leva ett ordnat liv. Medborgare som vill hjälpa till och stötta behövande ska också få ett samhällets stöd till detta. Åtgärder Användningarna kommunikationer och tandvård ska inkluderas i det av samhället subventionerade förmånerna. Skär ner på rumgången av pengar där staten tar det mesta för att sedan fördela pengarna som almosor. Slopa kontant, socialhjälp, inför matkuponger och hyresbidrag istället. Inför obligatoriska program för den som inte själva klarar sitt uppehälle på grund av missbruk och liknande så att dessa i möjligaste mån kan hitta tillbaka till ett produktivt liv. Rättsväsende princip. Brott ska inte löna sig och straffsatserna ska klart och tydligt visa detta Samhället ska klara skydda medborgarna från brottslingar Fängelsestraff ska vara en bestraffning, men också stödja utvecklade individer som har snett i samhället att hitta en rutin i livet genom kroppsarbete och disciplin Målsättning Man ska kunna känna sig säker på gatan och inte behöva vara orolig för att gå hem ensam på kvällen Straffen för brott ska vara avskräckande, inte minst för de ungdomsgäng som sätter skräck i våra städer. Inför arbetsplikt i fängelserna är också en lön för detta arbete så interna lär sig att klara sitt uppehälle så får det bevisat för sig att detta är möjligt. På fängelserna ska obligatoriska program finnas där interna lär sig hur en medborgare fungerar i samhället på alla tänkbara praktiska sätt. Brottsoffren ska få det stöd de behöver. Åtgärd Avskaffa frivilligning i förtid. Skärp kraven för att benåda livstidsfångar. Höj straffsatserna för markant för sexualbrottsningar, grova våldsverkare och återfallsförbrytare. Upprepade brott ska kunna leda till livstidsstraff. Kriminella invandrare ska utvisas. Sverige ska eftersträva avtal med andra länder som möjliga brottsningar avkänns i straff i det land där de är medborgare. Först och förbrytare ska det längsta isoleras från återfallsförbrytare. Utbildning. Princip. Våra barn är vår folks framtid och skolans uppgift är att förmedla de nödvändiga baskunskaperna till eleverna samt stimulera och utveckla elevernas förmåga att resonera självständigt, att ifrågasätta och kritiskt granska. Identitet och en sund tillit till sin egen styrka hör till det viktigaste skolan kan förmedla och utveckla. Dessutom ska skolan fostra eleverna till goda samhällsmedborgare genom att ge den sunda svenska värderingar såsom respekt, objektivitet, ansvarskänsla, hedelighet och flit. Landets framtid är beroende av att särskilt i högre utbildningar kan stå sig i med omvärlden. Målsättning Lärarkollen ska få erkännande för den mycket värdefulla insats den gör för landets och folkets framtid, både moraliskt och ekonomiskt. Ett läraryrke med hög status kommer dessutom att underlätta rekrytering till läraryrket. Skolan ska präglas av disciplin, ordning och reda och ha en karaktärstanande roll. Gymnasieskolan måste bli en utvecklande samhällsinstitution och vara till för elever som menar allvar med sina studier. Ett alternativ till gymnasieskolan ska vara en lärlingsutbildning med lön. En bibehållen och säker nivå för akademiker akademiska examina som finns måste föregå ett utökat antal platser vid högre utbildning. Åtgärd. Skolan måste prioriteras och lärarnas löner måste höjas kraftigt, främst i relation till prestation och ansvar. Vi vill ta bort den bundna tiden för lärarna så att dessa själva ska kunna disponera den tid då de inte undervisar. Vi vill skärpa intagningskraven för gymnasieutbildningar samt underlätta för ungdomarna att skaffa enklare arbeten hos sin yrkesman för att på så sätt få in en fot i arbetslivet och bli ekonomiskt självständiga. Vi vill ha ett betygssystem som objektivt mäter elevernas prestationer och kunskaper över hela riket samt införa betyg i ordning och uppförande. Skolans vidgade roll och syfte fördrar djupgående förändringar av läroplan och kurslitteratur. Den högre utbildningen måste fortlöpande kvalitetssäkras. En värd av nationer princip. Vi anser nationen vara den grundläggande största enhet med vilken människan kan känna en äkta samhörighet, grundad på gemensam kultur med traditioner och grundläggande värderingar, gemensam språk och gemensam härstamning. Varje folk har rätt i ett eget land oberoende att kunna bestämma över sig själv och frihet att utvecklas efter egna förutsättningar utan ovälkommen inblandning från andra. Målsättning. Varje land i världen ska vara självständigt och känna sig tryggt för att dess rättigheter inte ska kränkas. Samspelet mellan nationer ska präglas av diskussion och avtal som reglerar samarbete och underlättar handel. Företag, egendomar och andra resurser i länderna ska i huvudsak vara i respektive lands ägo. Det ska antingen ägas gemensamt av samhället eller av individer tillhörande respektive folk. Åtgärd Upplys om och på sikt bryter inflytena som överstartliga maktstrukturer, internationella odemokratiska lobbygrupper och det nationslösa kapitalet har på världen och dess invånare. Sveriges utrikespolitik ska syfta till att motverka imperialism och andra kränkningar av självständiga nationer och folks rättigheter. Sverige ska bara ta emot flyktingar från vårt eget närområde. Yttrandefrihet Princip. Demokratins styrka står i proportion till en enskildes möjligheter att göra sig hörd och delta i utvecklingen. Delaktighet i beslut ger ett samhällsengagemang som koncentrerar nationens styrka. Målsättning. Alla åsikter ska kunna framföras öppet utan risk för repressalier. Att ta avstånd från andras åsikter är något som inte hör demokratin till, då avståndstagarna i praktiken kommer att innebära utfrysning. Att frysa ut en person för dennes åsikter är ett första steg mot diktatur även om åsikten i sig är oönskad. Yttrandefriheten får inte upphävas i något fall då detta innebär att demokratin frångås. Det bästa sättet är att motverka åsikter som kränker andras rättigheter eller som på något annat sätt är destruktiva är att pröva den i debatt. På samma sätt är debatt och öppna dialoger det bästa sättet att bekräfta och ge spridning åt idéer som är konstruktiva och livsbejakande Åtgärd Det ska vara straffbart att kränka yttrandefriheten och samhället måste reagera när så sker Det ska i lag förbjudas att i offentlighet eller arbetsliv diskriminera någon på grund av dennes politiska åsikter Böcker, internet och andra medier ska ej censureras på grund av enbart politiskt innehåll